Ei, ei, ei, ei, Paracatu. oh. Programa Paracatuzum, boa tarde, 23 de dezembro de 2009. Eu vou começar um programa diferente hoje, porque nós vamos ouvir uma música que geralmente... Esse tipo de música não toca na rádio, né? Mas é uma música que eu quero fazer uma homenagem, porque dia 23 de dezembro de 1981, né? Teve a greve da usina Tamoio, né? E nessa greve... É, enfim, acabou acontecendo, mudando a vida de milhares de pessoas que moravam na Osina Tamoia né? Então eu queria hoje mandar os, os abraços para os falecidos, né? Mas seu Tata, né? Cridão, é, enfim, Chicão, que também faleceu E para os vivos, né? Nútil, Toninho Laureano, Negão, Valdir Lembo e o Zé Hélio, né? Que também faleceu, Zé Hélio Mas, enfim, um abraço bem forte neles, que hoje estão 28 anos de greve, 28 anos que a usina Tamoio aconteceu um processo muito diferente nessa região, enfim, onde a gente teve um sonho e a música vai falar por mim aí. Um grande beijo em todo mundo, então. Vamos lá ouvir. não falta som aqui, não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molne o nosso chão Por que será que tá faltando Corte do machado a o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta tá. que que há, meu país? que que há? Se nessa terra tudo que se planta tá. que que há, meu país? que que há? Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama O que a gente ama Começou diferente, né? Começou bem diferente o programa, mas é isso, né, Cirilo? Cirilo tá ouvindo a gente, acho que fala muito mais, né? Do que, que significa os trabalhadores, né? Tem alguém colhendo fruto, né, sem saber o que é plantar, quer dizer, <risos> isso já diz tudo, né? Bom, mas e não precisa falar muito, então um beijão para todos os trabalhadores, né, da, os, das usinas, os cortadores de cana, meus irmãos cortadores de cana, que apesar de estar numa outra situação, hoje ainda continua a única identificação, né? Um grande beijo. Mas vamos lá, o assunto é totalmente outro, desculpa gente dessa entrada, mas hoje 28 anos é muito forte. O assunto hoje então é a diversidade, né? Nós vamos falar um pouco do que, que é a diversidade. A gente já está aqui com a Simone. Simone. Braguim. Bra... Como que é? Braguim. Braguinho. Braguinho. Sim. Simone Braguinho. São Carlense. Braguinha São Carlense, né? Eu sei que de São Carlos, então. Isso. E daqui a pouco deve estar chegando a Pâmela, Pamela Godoy, que já tá na... deve estar chegando por aí. Né? E nós vamos conversar um pouco, então, sobre é, o que, que é essa diversidade, esse movimento, enfim, entender um pouco. Começando até um pouco, Simone, o que, que é essa diversidade? A diversidade sexual, ela está baseada em... Toda diversidade possível, é, heterossexuais, gays, lésbicas, travestis, transgêneros, é, todo tipo de legenda que é colocado politicamente para definir é, escolhas, né, entre aspas, escolhas, que muitas vezes fazemos, mas que não são só escolhas, mas são é, uma opção de vida e ao mesmo tempo uma orientação que a gente segue é, por, por uma própria e não imposto pela sociedade tá E aí você, por exemplo, nessa coisa de da, Eu estava contando para você que logo que a gente Chegou no Ministério, uma das questões que a gente Teve de, de premissa, né uhum. Que foi a criação, inclusive, que aliás o Sérgio Ocupou até recentemente, Sérgio Mamberto, né Que é da, da identidade uhum. e diversidade Cultural, e a gente teve uma loucura para definir claramente o que que era Essa diversidade, né uhum. Mas especificamente em São Carlos, a sua história Como é que começa, como é que vocês começaram A, a trabalhar esse tema É, há uh, uns... Mais ou menos uns três anos atrás, em conversa com a Zildinha, uma uma camarada minha é, de movimento social e político também, na parte A Zildinha, que é da secretaria, inclusive. Secretaria né? da Infância e Juventude. Ah. A, a Zildinha e eu, a gente nós estávamos conversando sobre montar um movimento, uma ONG em São Carlos, é, destinada à diversidade sexual mesmo. Né? E nisso, fiquei sabendo que já estava tendo uma, uma mobilização por parte de algumas meninas, E meio que a gente ficou de se engajar no movimento. Foi passando o tempo, eu encontrei o Alexandre, o Alexandre Sanches, que agora é o presidente da ONG de é, Visibilidade, e resolvemos montar um movimento, que é o um movimento L é, GLBT na época, né que a gente resolveu optar por LGBT. Né, a gente já foi meio que pioneiro na escolha de inverter a sopa de letrinhas. E como e que era colocar... isso antes? Antes era GLBTT, era gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Agora, depois nós invertemos, inclusive o nosso movimento já começamos com a inversão de sigla e colocando o L na frente, né? Ladies First, né? Primeiras hum. damas. E, e montamos esse movimento, né? Eu, Alexandre, nós conversamos e resolvemos, optamos por, por, por essa montagem e chamamos a Zildinha, o Oswaldo, o Rodrigo, que você conhece aqui da rádio, e começamos essa empreitada, né? E que qual foi o primeiro passo dessa empreitada? primeiro passo foi uma manifestação que fizemos, é, a data agora não vou me lembrar, porque na, no SESI, fizemos uma panfletagem no SESI em relação à doação de sangue de homossexuais, porque é, você não pode descartar sangue, né? Tipo, sangue é sangue, dependente de qualquer coisa, e apesar da portaria da, do SUS, né, nacional do SUS, que não pode doar sangue é homossexuais e como é homosse um homossexuais não podem doar sangue é Mas a como é que faz isso como é que você sabe se não no... é feita a pergunta se você tem é, atividades sexuais que ah. são diferentes das normas heterossexuais, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então se ah. você tem atividades não monogâmicas e que sejam consideradas socialmente erradas, é, você não pode doar sangue. Isso é uma portaria nacional que é batida de frente, só que ao mesmo tempo que é batida de frente, o próprio movimento gay é, é divergente apoia isso, porque é uma forma de você conseguir uma certa, um auxílio do ST em, em relação a campanhas e voltar à área para buscar um pouco de de ajuda né, no movimento então é meio divergente essa essa portaria da do SUS e nós fomos bater de frente com a doação de sangue, porque o SESI estava promovendo uma doação e eles colocavam na cartilha, é, é. na chamada para doação que não poderia doar sangue pessoas que tivessem comportamentos homossexuais e fomos lá, conversamos... Disse, o cara é bem casadinho, bota um terninho, uma gravata, mas ele fica, vai pro prostíbulo a noite inteira... Acontece a frente, <risos> É, ele só não pode não, falar. Ele não Exato, pode falar eu isso. mesma ah, já tá. fui doar sangue, você não pode falar que você é gay, né? Agora tá. eu não posso doar sangue por causa que, que, que eu tenho um gracinha. problema, uma disfunção no sangue e me proibiram de doar. Mas não, não, não é nada... Coisa esquisita, né? É, então... Bom, aí vocês foram pra lá e... Isso, primeiro lugar nós conversamos com o SESI, com, com os dirigentes do SESI. Fizemos, de uma forma pacífica, uma, uma conversa para tentar ver. Porque foi um erro de, de entendimento, né? Que as pessoas não entendem, às vezes, o que significa o sexo homossexual, né? Por assim dizer, entre homossexuais. E, e acabam achando que é, que, não sei, que é transmissível de... É, você transmite doença através do sexo entre homem e homem, mulher e mulher e não é assim, isso é uma coisa, um pensamento antiquado da época que foi descoberta a AIDS toda aquela polêmica do vírus gay então nós batemos de frente com isso né? com essa atitude do SESI foi onde eles reconheceram o erro foi explicado através da Larissa Pelúcio que foi quem conversou com os dirigentes do SESI aliás, Larissa era pra estar aqui no programa mas ela está em Ribeirão Preto deve estar na estrada se ela chegar a tempo então talvez a Larissa até apareça aqui né? e daí vir. a gente fez essa essa conversa com o Cési, e só fizemos a panfletagem mesmo para conscientização da população, né? Porque já estava tudo certo, só que os panfletos acabaram sendo distribuídos, né? Mas a ah, e foi essa essa questão de conscientização mesmo da população, porque querendo ou não a transmissão pode ser feita de homens é, casados, mulheres Sim. casadas, então todo mundo pode ter, todo mundo pode passar, então não a sua orientação sexual não vai influir, influir não vai fazer nada. É, pra você pegar ou não, né, um vírus, Essa, essa manifestação foi, eu não lembro o período, 2000, foi, foi recente? Foi em 2007, se não me engano. Ah, então recente. Isso, em, no meio de 2007. E depois disso fomos fazendo alguns eventos, nós organizamos junto com a prefeitura a primeira conferência municipal GLBT de, de São Carlos. Também em 2007, isso não? Foi em 2000... Tudo em, bem. 2007, tudo bem, foi... Eu, não, minto. O decreto presidencial foi em novembro de 2007, a conferência foi em maio de 2008, se eu não me engano. E como é que foi essa conferência? A conferência foi um sucesso, né? É. Mas a, as propostas, algumas ainda estão nos papéis, outras já estão acho que já estão sendo implementados como conselho, então acho que é tudo uma caminhada para a próxima conferência que vai acontecer esse ano, né? agora em 2010. E a articulação de tudo isso para a conferência, por exemplo, lembra que a gente fez muitas conferências de cultura, né? É, eu me lembro que para organizar, pra organizar é, as conferências é uma coisa bastante complicada porque É, inclusive, as, nunca, as pessoas não tinham muito uma referência de como é, se subsidiar para ir para essa conferência sim. e fazer uma defesa das suas ideias. Na cultura bastante complexa. No caso da, da, da, dessa como que chamava conferência da diversidade? Não, não Conferência Municipal, GLBT, é, agora eu não lembro o nome que nós demos para ela, né? Os, e agora. como é que foi essa articulação? Foi tranquila? A cidade foi rápida? Ou teve uma participação significativa? Como que. Estivemos, eu estou aqui com o relatório da conferência, mas pra eu achar pra te falar agora se não me engano, menos, mais ou menos 90 pessoas, eu não lembro exatamente se foi mais de 90, foi em torno de 90 89, 95 pessoas tá, a presença, 90, né, 90, entre, 90, entre é, e, e o legal é que tem aquele mito de que os, é, a universidade federal não se mistura com a cidade, né, isso entre os estudantes a gente escuta bastante que, que são muitos paralelos, né, e, e o que tinha de estudantes era, era um número expressivo, então foi uma mistura bem legal, foi uma, e tinha bastante gente do governo que, que se interessou pelo tema, que come, começou a participar do movimento, então foi foi bem gostoso foi Então, polêmica é, é, bastante, até tô esperando, acho que deve estar chegando a Pâmela, que tá, parece que ela está agora no Fórum Paulista de Universidade né até para entender um pouco então, uma coisa bastante polêmica é a questão do Congresso Nacional, da aprovação da HOMO ah, da PLC 122 exatamente Sim. eu estava levantando ali dados, eu conheço bem é, pouco, mas o que eu estava levantando de dados é que ali parece que tem um, uma questão que é bastante complicada principalmente junto aos deputados que são é, é, que é a, exatamente uhum, que é. são que é tal da bancada é, evangélica, evangélica. como é que é isso ah, o PL 622 é, é o mito né é hum. o problema de eu acho que é toda uma uma questão política mal explicada o PL 622 ele vem para complementar a lei do racismo não vou me lembrar o nome de 89 se não me engano Que institui no Brasil racismo como crime Racismo é preconceito contra negros né? Negros e índios, eu acho que são esses dois basicamente O PLC 622 inclui nessa mesma lei é, Preconceitos a homossexuais Ou seja, homofobia, né? preconceitos ódio e aversão homossexuais é, Preconceitos étnicos, raciais Basicamente esses, vai incluir racial, étnico, é, religioso Que entra essa questão da bancada, preconceito religioso Entra, entra preconceito de gênero Preconceito machismo, né Entra machismo, ou sexismo em geral e, e qual que é o problema geral Dessa lei? Ah, entra o problema religioso, né tipo, por, que, por que uma bancada religiosa vai bater De frente a uma lei que Complementa É, problemas de de preconceito a diversidade não só a, a diversidade sexual mas toda a diversidade diversidade religiosa que eles mesmos têm várias divergências na própria câmara qual é a questão a, Querendo ou não, é, não é bom para um pastor não poder meter o pau em outra religião. Não é bom no pastor não poder. Eu, desculpa aos pastores, eu estou usando só um exemplo. A, a qualquer pessoa que for um padre, qualquer religião, não poder é, falar o que pensa em relação a outras religiões, ou até mesmo a própria lei da, da igreja, das igrejas, que é e contra, de acordo com a Bíblia. A homossexuais, há pensamentos e há atos que vão batem de frente com a religião, né? Então, é, qual a intenção? É você bater de frente, você pode bater de frente, a igreja não, não precisa parar de fazer as críticas, mas de forma humana. Você pode falar, Deus acha que é crime, é pecado, tudo bem, mas você não pode julgar isso, como a própria Bíblia diz, né? Não julgueis para não ser julgados. Então é, é mais ou menos isso, você pode bater de frente eu não concordo com tal coisa, tudo bem eu não concordo com tal religião, tudo bem só que você não pode fazer disso um antissemitismo, você não pode fazer disso uma homofobia, uma xenofobia uma discriminação a qualquer tipo de gênero, a qualquer tipo de, de pessoa. Quando a gente fala dos deputados na verdade, assim, puxando um pouco para cá nós temos aqui a Câmara Municipal de São Sim. Carlos, né? E, e aí a gente tem a igreja que é a igreja, por exemplo, você deve morar no bairro aqui da cidade, a igreja do seu bairro, né? Uhum. Como é que é? Como é que funciona esse link com a igreja do bairro ou com a Câmara Municipal de São Carlos? Como é que essa essa articulação você que tá aí que é o que você uhum. se depara todos os dias né é a a igreja do meu bairro para ser sincera é a São Nicolau de Flu e eu não tenho muito contato porque eu mesma não não sou católica né meus pais são eles são frequentadores mas a então não saberia dizer muito bem da igreja eu sei que a, a influência da igreja em São Carlos é grande a igreja principalmente católica é uma cidade conservadora E, e a Câmara, o que eu posso dizer dela é que quando nós fizemos a moção de aprovação PLC né, 122, a Câmara foi, apoiou a gente em peso, só teve um, um representante, o, até então o vereador Heleno, conhecido como Helena, é, aliás, Helena, pastor Helena na, na época, e, que ele saiu fora da, da votação, ele não votou, ele não, votou, não, né? Ele não foi, ele fazer. não nesse dia, acho que ele teve alguns motivos porque ele não acho que ele não concordava, ficou claro que ele não concordava, mas ele não foi nessa votação, ele teve os motivos dele, que, que nós soubemos um dia e coincidiu do dia a gente poder votar né? É, fazer essa votação, estava em pauta e ele não pôde ir, então não teve problema pra gente, e a votação foi em peso, todos os vereadores assinaram é, também a moção, né? eles além de que é uma coisa a mais, né? Um, um ponto a mais, e todos eles estenderam a mão, é, estiveram presentes, a comissão da Câmara de Direitos Humanos, com a representante que era presidente, no caso, na época, a vereadora Silvana Donati, apoiou o projeto, apoiou a conferência, inclusive, então é, eu acho que não tenho o que falar da Câmara, é, a gestão anterior, Essa eu não estou muito em contato agora, né? Na... Agora, um Simone, movimento? você, como pessoa, é, é, o que esses movimentos, essa mobilização, isso de uma certa maneira fortalece, te dá condições de você ter uma, um outro... Que, como que você sente? Isso avança na, na, na, nas, na, nas relações sociais, enfim. Como é que funciona isso? Você ter a, a conferência, você ter essas coisas, como é que isso passa... Porque para você, pessoalmente, é obviamente que você uhum. acha que se sente um pouco mais. Sim.. Pelo menos na Conferência da Cultura, quando a gente terminava as conferências, a gente tinha a sensação é. de que nós íamos mudar o mundo a partir uhum. daqueles planos. Né? E de uma certa maneira, digamos, pegar a questão federal, pelo menos, né? o mundo, a, a, nos últimos tempos, eu dou uma de Lula, que nunca antes nesse país, né? Mas assim, avançou muito. Hoje uhum. você tem, pelo menos. Se você não tem. É, a, a execução efetiva dessa política, você tem pelo menos os parâmetros para andar. Como Sim. é que é na relação da... Eu acho que LGB, LGBT, é, é. isso? Para não confundir. Como é que é <risos> isso? Eu acho que evolui a, a passo de tartaruga, mas eu acho que é, é melhor a passo de tartaruga mais uma coisa fixa, não? uma coisa que, que se concretize do que você ter aquele estouro, aquele estardalhaço e não passa de disso e, e acaba morrendo, acaba morrendo com o tempo, com o vento, né? É, eu acho que é uma questão de construção pessoal, é uma questão da, da moralidade das pessoas, é igual a nós fomos fazer uma analogia sobre a questão de, de escravidão, por exemplo, é, antigamente na época de colonização do Brasil e tudo mais, a escravidão era algo normal, todo mundo apoiava era uma coisa naturalmente natural. natural então a, acho que tudo é uma questão de construção de evolução humana então o direito por si é uma evolução humana tem que acompanhar essa evolução humana e as pessoas fazem acho que a, a ideia de cada um a consciência de cada um, um senso comum é o que vai fazer ser uma coisa digamos legalizada né por assim dizer com a não só a união civil mas também com a quem sabe um casamento, então acho que é toda uma questão de construção mesmo, né, não é uma, não vai ser do dia para noite que vai acontecer qualquer melhora 100% na área. Legal, tá, já está chegando a Pâmila aqui, né, mas Pâmela, eu e quem? Só é Só acompanhando. Ah. E a Pâmela já está aqui presente né? Já se conhecem Eu que não conheço vocês Mas vocês, vocês tão bem Bom, mas me diz uma coisa é... Tudo bom? Tudo bem, você? Está cansada, né? Um pouquinho, né? Parei longe É difícil chegar nesse canto De vez em quando meus entrevistados vão Eles falam, ah lá na universidade Eles vão lá na USP É sério? Na USP não. É, porque tinha a rádio USP Antes ah, eles verdade. vão para a rádio USP né? Aí me ligam, bravo, né? Mas você já conhecia Nós estamos fazendo aqui um apanhado histórico da coisa, da, da organização do, da, da, da conferência municipal uma, Teve uma conferência? É isso? isso Uma sim. conferência municipal, isso. né? Depois aí nós falamos dos planos, da relação com a Câmara, da uhum. relação com a, com, a, com a igreja A gente, a gente só, só tocou a questão só da igreja tocando. do bairro E você estava você dizendo, Simone, a questão da, da cidade ser uma cidade conservadora, né? Uhum É, conheço e falo isso aqui há muito tempo, inclusive fui criticado recentemente Porque afirmei <risos> aqui que é uma cidade extremamente, porque é polo, inclusive da, da igreja católica, enfim, é uma diocese <risos> e a italianada Aliás, eu faço é. parte disso também, é, né, dois. <risos> dessa italianada E de uma certa maneira é extremamente conservadora E uhum. quando eu vi, né, através do, do, do, do Rodrigo, quando tive a informação né, da parada em São Carlos Eu me levei um susto Né? Não acompanham, não tem um acompanhamento sistemático da, da, das, das políticas na da cidade Leveu um susto. sei que a cidade mudou bastante, né? Fisicamente e tal, mas não tenho essas... E aí o que eu pergunto para vocês é o seguinte E aí por isso que eu estou falando, essa questão de vocês terem feito uma conferência Depois vocês terem é, ampliado isso, deve ter saído um plano municipal de ação né? Não sei se saiu isso saiu. Tem um plano municipal de ação E essa aplicação desse plano Como é que funciona isso, nessas relações Porque você vai ter que dialogar com a igreja Você vai ter que dialogar A igreja, quando a gente fala em todas as dimensões Evangélicas, católicas é, Enfim, todas os, as religiões aí Como é que isso está acontecendo? Como é que isso está funcionando? Bom, a parada ela foi um marco na cidade né Até a própria ONG que organizou a parada Não esperava a repercussão que foi. Ter 20 mil pessoas na rua era... 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Isso é o número oficial da polícia militar. A gente, no início, contava com 5 a 7 mil pessoas. O e engraçado é ver como a cidade realmente ficou diferente depois da parada. As igrejas tocam nos assuntos. Hum. Tem um vereador da cidade que faz parte de uma igreja. Ele começou a conversar com o pastor da igreja dele sobre o movimento, sobre a parada. Né? A gente deu uma entrevista numa rádio também, evangélica da cidade, há pouco tempo. A igreja, ela começa, pelo menos em São Carlos, vagarosamente a querer entender. A gente não nota uma obstrução tão forte como nota no cenário estadual e federal. A gente nota, sim, que eles começam a querer entender o que está acontecendo. que hoje o PLC 122, né, que é a lei que criminaliza a homofobia, está no Senado, e até hoje não foi aprovado por causa da bancada evangélica, que sempre tenta bloquear isso tem uma coisa inclusive, até fuçando um pouco no site de vocês, eu acabei chegando num site eu não me lembro agora o um site, mas que mostrava uma cena inclusive de dois, de um, de dois casais homossexuais entrando numa igreja e se beijando, inclusive usando até os deputados dessa, dessa eu acho que é o Malta, Isso. O... De, do Espírito Mal. Santo, Carlos Mal, né, não, é, Magnus Mal, Magno Mal. Uhum. Usando isso, inclusive, no sentido de que seria uma provocação, uma aprovação dessa lei, etc. e tal, tal, tal. Né. Como, é que, como é que é isso? Como é que ele dá? Por exemplo, você estava pegando a questão da escravidão. Vamos uhum. imaginar, né, São Carlos tem a senzala, inclusive, lá, né? Immortalizada. No momento de escravidão ferreira, você esta, estabelece lá uma lei, né? proclamado a a ah, liberdade, ventre liber livre, é, exatamente. Livre. Como, é, como é que é isso? Como é que se dá isso sem você ter no bojo dessa dessa alguma cultura da, da comunidade etc e tal uma coisa mais mais clara mais tranquila? Como é que se, como é que funciona isso? Porque eu sei que essa disputa ainda tá grande porque eu, na, na na internet você entra acho tá, tá cheio, né? Como é que é isso? Eu sei é. que eu não fiz nenhuma pergunta, mas <risos> tá no ar. Bom, assim. É um pouco complicado, porque as pessoas não entendem o que, que a gente quer Com a aprovação é, é dessa lei pois é. Né? Não é a questão da gente entrar na igreja e beijar é. Não é isso É os mesmos direitos que um casal heterossexual tem Que aliás, Você, um casal heterossexual, um heterossexual não vai entrar numa igreja e vai se beijar né? Aliás, é um lugar não muito bem apropriado né? Se quer beijar, vai beijar num canto mais gostoso né? Mas enfim. Exatamente, é os mesmos direitos é Nesse sentido, se um casal hétero pode se beijar dentro da igreja A gente vai querer tá. beijar, mas não é tá. isso que acontece tá. Se você está num barzinho e um casal hétero se beija, por que um casal homossexual não pode se beijar? É mais nesse sentido. A grande briga com a igreja é no sentido que é, eles não podem incitar a homofobia. Né? Pregar que é errado é uma consciência deles. Mas agora, falar que é errado, que tem que ser contra, que tem que trazer para a igreja, isso já é... você acaba querendo pressionar a pessoa a seguir sua religião, incitando a homofobia. Já que você falou assim, o que, que exatamente a gente quer? Eu vou começar um histórico que a gente estava conversando antes. Hum. E você falou que vocês duas estudaram no Jesuíno da Ruda, é isso? Fizeram uma rádio lá, é isso? Ah, isso, tinha uma azul, rádio. O que, que era essa rádio? Era uma rádio de frequência azul, na verdade. Ela era controlada pelos alunos dos três períodos, né? Inicialmente é. era uma rádio que só funcionava dentro da escola. Que ano é isso? Hum, aí essa pegou e foi... Lá, 2002, um pouquinho 2002, antes Não, foi depois Foi depois? 2003, 2004, 3, 4, 2003, 2004. 2004 Quem que esse moço que tá falando aí? é? É meu irmão ver? Como é que chama o <risos> seu irmão? É, é Júnior Pode vir mais pra roda, Júnior Ele, ele que falou assim, você não vai fazer eu falar, né? Eu Falei, não, não, você <risos> vai me acompanhar <risos> E aí vocês montaram essa rádio? Isso E hum... o que que era essa rádio? Já tocava no tema, não? Não, não, era não, mais. Não. Era mais. Começou com um projeto de tocar música no intervalo, na verdade. Ah, Aí esse projeto foi se aprimorando, passando notícias, depois a gente ganhou espaço na Rádio São Carlos todo dia, de 10 a 15 minutos, né? Não, não lembro o tempo exato, mas era coisa rápida. Então começou mais como um formativo, né? Só para trocar música, e depois virou um informativo. Mas tinha alguma perspectiva nesse... na cabeça de caminhar para esse sentido? Hum, não. não, eu acho não. que não, né? A gente teve até um caso lá de homofobia na época na escola. Eu acho que a Simone já tinha saído nessa época. É, eu Sou velhinha, <risos> um pouco mais velha do que eu. Mas Fala se que você é velhinha, velhas, eu não? Vou Aqui ninguém, vê, tá bom? É. É, de um locutor na na rádio, é. né? Que ele fez o concurso, ele passou e ele era homossexual. E o pessoal começou a fazer um abaixo-assinado Para retirá-lo da, da rádio Da, rádio da, da escola. escola Aí isso, hora que chegou no conhecimento, A gente procurou uma professora Que era a Sandrinha, né Na época uma professora maravilhosa, super feminista Antenada com os assuntos e tal Ela deu um sermão No pessoal que estava fazendo o abaixo-assinado Que aquilo ali acabou na hora um Para <risos> retirar ele Porque ele era gay tá. E ele conseguiu fazer o programa? Conseguiu, continuou e durante o ano inteiro Não, era programa no intervalo, ah. né? Não é um no programa específico dele. Tá. Bom, mas e aí? Quando é a primeira vez que entra a pauta? Porque vocês, com essa coisa de vão fazer rádio, vão fazer não sei o quê e tal, por trás de tudo isso uhum. a gente, eu pelo menos, vejo que no meu caso específico eu tinha as minhas pautas. É as pautas de vocês era a questão dada uma da sexualidade e tal tal como é que entra qual a primeira vez que entra essa parte se acho pode que na do que o que ela começou no movimento mas não lá não na escola não na escola é. porque na escola acho que e todo é? mundo fica meio receoso ah, eu sempre gostei de política desde dos meus oito anos de idade já já me interessava pela área né e eu gosto muito da, das questões humanitárias e tudo mais E eu acho que você buscar igualdade É uma coisa que vem com o tempo, o anseio, né, que pessoas que pelo menos, é, não sei, pelo menos pessoas como eu, acho que como a Pamela, que, que buscam algo pra crescer no mundo, para acre acrescentar no mundo, é, vão sedutar de buscar por, por lutas humanitárias. Então eu acho que, querendo ou não, a gente puxa um pouco de sardinha pra aquilo que, que nós somos, né. Então é, eu acho que, querendo ou não, por mais que eu, sou, eu seja mulher, por mais que eu seja é lésbica eu sou feminista sou um pouco sou eu sou hum, é, politizada um pouco eu luto por igualdade social e eu essa, luto, e essa mobilização eu acho que... que foi especificamente o que Você foi o primeiro movimento qual foi esse primeiro movimento meu primeiro movimento eu acho que foi o lgbt mesmo é... mas existiu um grupo na cidade já bem no teve um lá. grupo foi assim lembra o nome da Da Zélia, o movimento dela? Não. Tinha uma uma ONG, foi lançada uma ONG em São Carlos. É, eu não vou lembrar o nome isso. agora. Foi a é da Zélia, né? Eu não, eu não lembro agora o nome. Ela é uma advogada, mas não deu muito certo. Eu não sei por quê. E foi aí que e... foi o primeiro passo. É, o não foi, mas a gente não fazia uhum. parte. É, eu não fazia parte. Eu, eu comecei a me interessar, sabia do grupo, e só uns cinco anos cinco, atrás. Cinco. É, e só que fui deixando. Ou seja, recentíssimo, né? Recente, recente. recente. recente. Que... A cidade universitária tida como 10% da população universitária. Exato. Um um recentíssimo. Movimento começou, o movimento começou a ganhar forma mesmo em 2007 né? Uhum. Até que a Simone fazia parte na época, eu não estava tão chegada no movimento. Sou com o movimento social. LGBT, começaram a fazer alguns encontros, foi aí que conseguiram a aprovação da lei da Conferência Nacional foi a primeira cidade no país Conferência, não, desculpa não, é a Conferência Municipal é a primeira cidade do país que a Conferência LGBT é por decreto de lei Sim. Então, aconteça o que acontecer, terá a conferência, terá a conferência de dois, conferência, três anos. Dois anos então, é. eu acho que começou tudo aí mesmo, né? Em no 2007, que o movimento, movimento começou a ganhar mais cor, porque essa ONG, no início, ela era uma ONG mais voltada para lésbicas, né? Qual? A da Zélia. A da Zélia, a da Zélia. sim. Aí, sim. o movimento já veio trazendo a questão é do LGBT, de trazer várias representações. Aí, em, maio, em março desse ano, a gente fundou a ONG, inclusive aproveitar que tá no ar, fazer um puxão de orelha na Simone que até Oi, hoje ficou de lá, conhecer a ONG, não foi. Ai, ah, tá me cobrando. Onde fica a, ONG? a ONG fica A ONG fica no Cruzeiro do Sul, na Rua República do Líbero, nº 76. Ainda é uma sede provisória. Uhum. mas Cruzeiro do Sul, atrás de Jesuíno. Atrás de Jesuíno. As coisas acontecendo, nós no... Bogas volta no Jesuíno, Perto do Bogas, né? Falaram que era ali. Não, não, perto da casa do na casa do Rodrigo. Não ah. sei. É então, uma sede provis... isso, é uma sede provisória, né? Tá. A gente tá uhum. Tentando, ano que vem, conseguir uma sede própria, mas já estamos ali atuando. Bom, aí acontece a conferência, tem aí, todo, todo mundo confere, e sai um plano de ação. Qual que é esse plano de ação? O que, que, vocês, o que foi aprovado? Olha, eu tenho aprovado. aqui por cima, eu vou tentar é, puxar, porque eu estou com ela na íntegra, tá. então... Tá. Eu... Aqui, por exemplo, alguns pontos mais importantes. Eu acho que é, que é importante puxar os pontos que a gente apresentou Isso, no programa ser. dos prefeitos, quando tá. teve a eleição, e a gente reapresentou no, no AP, é, quando teve esse ano o no AP lá, temático. Tá, tá, tá, tá. A gente dividiu as temáticas, né, saúde, hum, educação, e, com, e apresentamos algumas, né? Uma delas era a criação do centro de referência, isso é uma deliberação da conferência, estava no plano de governo, inclusive do Barba, que ganhou. E já, foi, já tem o centro não. Não, não temos ainda, mas a gente já está com ele garantido para o ano que vem. E o que, que, que serve? Para que serve um centro de referência? Olha, o centro de referência ele é um lugar físico onde vai ter uma estrutura multidisciplinar, com advogados, psicólogos, assistentes sociais, para poder dar um apoio para a população LGBT. Por exemplo, esses dias é, me ligaram que tinha um menino, ele era gay, ele estava vindo da cidade dele, que era Avaré, estava tentando chegar na casa do pai dele, macapá, ele foi agredido fisicamente pelo padrasto, ele não tinha para onde ir. A gente tem teve... aqui em São isso. Carlos isso. Todo o trabalho que a gente fez poderia ter sido muito mais fácil se tivesse sendo referência. Pelo É, lembrando também que um dos planos da, do eixo temático que nós tivemos é, o eixo temático da educação na conferência, educação, cultura e lazer, é, violência, segurança e direitos humanos, ampliação, saúde, né, ampliação da cidadania LGBT e foram só esses três e no caso dentro desse só para complementar o que a Pâmela está falando tem a criação do disque denúncia contra ações Nada, homofóbicas isso. então acho que é a gente tá... mas já funciona? não, não? para ter o disque denúncia precisa ter a lei municipal hum. que ela é pune administri... administrativamente a lei ela está terminando de ser escrita pela ONG está no processo final de revisão Já foi negociado com A todos. O que você fala, visibilidade. Ponto... Lg... Não, visibilidade LGBT. Visib... Visibilidade LGBT. Ponto... Isso. Ah, o site é visibilidade.org, visibilidadelgbt.org.br. Inclusive o texto da conferência está lá. Está tudo lá. Está lá, na íntegra. O... A lei tá já, já foi negociada com t... é, discutida com todos os vereadores. Vai ser aprovada agora no final de janeiro, início de fevereiro. Daí, nessa lei, tem, inclusive, disque de denúncia. Assim que a lei for aprovada e sancionada, vai ser tá. criado o disque de denúncia, independente do centro de referência. Então, isso que eu ia falar. O centro de referência, o que é? Na verdade, não tem, não tem que ter um projeto. Na verdade, é uma decisão política administrativa não. da prefeitura. É, ele tem que ter um projeto de construção, né? Tá. Como é, vai funcionar. É mais ou menos, vamos tentar fazer uma analogia com o centro de referência... É, referência da mulher. Do, Santos, da mulher, que é uma... Como o próprio nome diz, é uma referência Para esse setor né, específico E para também pais Porque não é procurar um auxílio É para saber mais sobre por que, que o filho é gay por que que, O que leva a isso O que, que é, desmistificar um pouco Então é para denúncias Um centro para divulgação de trabalhos Acolher a população Então é para tentar fazer um trabalho de inclusão Social Da, da camada Vamos é, usar esse termo, né, a camada É gay da cidade, né, e também uma inclusão da população para tentar fazer uma, uma dobradinha aí de um entendimento, a própria igreja também, acho que é um local aberto. É, voltando à questão da diversidade que a gente estava conversando, é um, é um centro de referência querendo não dar diversidade, de todos, é, acho que não, não tem como incluir nem excluir alguém, é para hétero, é para gay, são para todos. Então é mais ou menos para... De direitos humanos. De direitos humanos, tá, acho é, que envolve questão. isso. Tá. E aí, então, quer dizer, no plano, então, a primeira pauta é a questão da, do, do, da construção o do sentido. centro, da efetivação do centro, né? Também não é, não precisa ser uma casa, tem que ter um... Não, um espaço físico de no centro, né? A construção desse, desse centro e outro ponto do a plano. Discriminatória. A lei antidiscriminatória. A lei... E que, mais? É, que já está em andamento. Daí tinha uma temática na questão da da saúde da do preservativo, né? A distribuição mais ampla de preservativo para a população LGBT, uhum. principalmente para as travestis, que hoje a gente já tem um trabalho e começou inclusive no movimento social. É, só só um comentar a travestis profissionais do sexo, porque tem travestis que não são profissionais é, claro. do sexo, né? Bom, deixar claro porque tirar esse mito, né? Que, que todo mundo acha todo que mundo só tá. travesti é só profissional do sexo, né? É, na verdade esse esse projeto, né? Seria para toda a população LGBT e também para a população LGBT uhum. que faz que é profissional do sexo, inclusive não é só travesti. Um pouco, né? Né? A gente tem um trabalho com as travestis profissionais do sexo de distribuição de preservativos. O que acontece? A gente vai buscar o preservativo para distribuir, nunca tem ou quando tem tem pouco a gente já conseguiu conscientizar do uso de que é importante elas já têm a consciência de não fazer programa sem preservativo só que nunca tem preservativo para distribuir a gente tem que fazer vaquinha para comprar tem que ir atrás de empresa privada para ganhar patrocínio para conseguir comprar então uma das metas dos met, da, das metas também uhum. era o aumento da distribuição de preservativos né o outro é a cirurgia de transgenização, que é uma portaria do Ministério já acontece, Federal já no, no, dentro SUS, do SUS já, já, já, já, tá aí, já? já tem uma portaria Sim. do Ministério Federal que ah. autoriza essa cirurgia. Ah, é uma portaria, então não é uma lei. É, ainda não é uma lei, é uma portaria tá. aí ainda aqui em São Carlos a gente não tem essa estrutura A gente voltou a pedir, né, a postos que a gente teve da prefeitura, que vai ser realizado no hospital e escola, assim que o mesmo tiver o centro cirúrgico. A gente está aguardando agora o centro cirúrgico estar funcionando. Ah, tem umas é, propostas que acho que é legal ressaltar na área de educação que é a promover a sensibilização de gestores de educação, é, tentar fazer uma criação de material didático para serem distribuídos para educadores, alunos, é, trabalhando questões de gênero, sexualidade, de formas de discriminação em geral, e tentar fazer essa inclusão também dentro da escola, porque a escola é um grande disseminador de preconceito, é, tanto da por parte de professores, alunos e também diretores, a própria direção e próprios pais, né, que que apoiam, incentivam em alguns casos os filhos a Atos homofóbicos né, E de outros tipos de discriminação Então também tem essa questão Para ser é, imposta na Através da conferência Nas escolas municipais Isso a ONG já vem trabalhando A gente já fez duas sensibilizações Com os gestores da Secretaria Municipal de Educação com a equipe técnica. Agora em 2010, a gente vai estar realizando um curso de capacitação para esses gestores primeiramente, para depois fazer com os professores. Mas é um trabalho que a ONG vem desenvolvendo. É uma é. pergunta que vocês vão me bater depois, hora que acabar o programa, vocês vão bater lá fora, mas que <risos> ninguém, geralmente os movimentos não gostam de responder, ah. mas é uma pergunta. A gente teve um lançamento recentemente do filme Milk, né? Uhum. Ou seja, que o cara sai como candidato mesmo do movimento e tal. E aí? há uma perspectiva no bojo dessa articulação aqui em São Carlos, por exemplo, de ter um candidato da trabalhe especificamente da temática. Bom, eu vou responder pela ONG é. e depois você responde Simone. Assim, dentro da ONG a gente tem a, a consciência de trabalhar com todos os partidos, com todos os vereadores, todos os prefeitos, para que a gente consiga sempre estar construindo. Então, hoje dentro da ONG Ela é suprapartidária, então ela abraça todos os partidos. E a ideia é que não só Agora a... todos os partidos abraçam a ONG? Não. Essa é a pergunta também. E também, de repente, você é só para daqui pra lá e lá pra cá. Digamos né? que depois da parada, o abraço, né? <risos> mais mais Onde você tinha uma porta na cara, hoje você tem um oi depois da parada, é. né? <risos> Meu pai dizia que assim, a política é uma caixa de Guaraná grande. Você tem os garrafas vazias, né? E se você só tem garrafa vazia, você faz muito barulho e vai. Lá e enche. Né? Então, <risos> quer dizer que a parada já serviu pelo menos para. Exatamente. Depois da a... parada que a gente conseguiu articular hum. a lei antidiscriminatória, né? É. Então, assim, é o o que é agora para 2010, isso até uma demanda do movimento estadual sou membro da comissão executiva do fórum paulista como ah, eu você conversado. falou isso pra mim tá. eu até cacei lá, até que o rapaz era de Sorocaba, uma coisa assim 17, ah. um DDD, de algum lugar que eu não sei, deve ser de uma comissão de lugar, bem antiga, é, é. tá lá no site, tá lá, o 17 um é, é que a eleição foi agora dia 16 e o que de... é o fórum paulista? é fórum paulista o que? dá visibilidade? não, não fórum, fórum paulista é LGBT é LGBT é. Só concluir primeiro que tá, eu estava falando tá, do, tá. da é. próxima eleição, isso é uma demanda, tanto do Fórum Paulista como da ONG, de se criar um plano de ações e entregar para todos os candidatos que tiverem a fim de trabalhar com essa causa. Tá. E não apoiar nenhum um especificamente. Um Aí você falou assim, eu não sei da ONG, mas e a Simone? A Simone tem uma <risos> posição? É, desde a, o movimento LGBT, nós sempre. Eu tenho a minha posição pessoal política, né? É. Mas a. Que eu não eu procuro evitar de comentar. É. Mas a nós sempre, e é uma coisa que eu bato firme, é a questão da do apatidarismo. Então, é, nós não somos a favor de nenhum partido político e, no caso da eleição passada, a, o movimento, apesar de muito, é, muitos dos... Dos membros em peso fazerem campanha Para algum candidato específico Mas ah, como movimento nós sempre falamos é, De forma partidária né? Sem peso de partido, sem tentar puxar um, Cada um para o lado do seu Ainda mais porque não somos, cada um tem um partido Então é, tem uma afinidade com um Com o outro, então é, nós buscamos Não Não puxar essa temática, né? evitar é, entrar na área de, de partido político mesmo tentar fazer uma política social livre dos partidos políticos apesar que com o candidato a coisa fica mais evidente não, né? mas a gente não descarta, inclusive a questão do o nosso movimento Aí eu já ele, lançando é o candidatura, por, ele sempre foi constituído por pessoas com, do, do setor público, inclusive nós temos, a sempre tivemos uma, uma abertura à camada É, política grande aqui em São Carlos, é, temos pessoas é, de influência tanto é, acadêmica quanto influência dentro do, da prefeitura, de É, do estado também, então acho que não não é bem essa questão, é mais a questão é, política mesmo no no sentido de, de eleitoral, né? Então a gente é. procura evitar, sempre procuramos evitar essa questão. Apesar de que você falar da ONG, a Simone não está nada, mas você está bem ativa, está dentro do, do, não, do não, eu não? tô eu tô meio Afastada, paradinha. A gente já deu uma cobrança assim, o... o movimento social que ela fazia parte em 2007, que é o movimento social LGBT, ele teve um certo Final, né, digamos não, assim, não um, assim, uma certa pausa. É, é. mais ou menos e, isso. Aí algumas pessoas que faziam uhum. parte do movimento participaram da fundação da ONG, né? Outras assim, eu não sei direito como é que tá. E é, o pé ficou assim da coisa o movimento LGBT nós resolvemos com esse ano tá corrido para todo mundo né então a, nós resolvemos dar um, um break nele né porque a, no caso o Alexandre optou inclusive ele me chamou para fazer parte da da ONG Alexandre, Alexandre Sanchez é, é, é o presidente isso e no caso nós ele ele me chamou para fazer parte antes mesmo do do lançamento e eu disse que o que eu pudesse ajudar eu ajudaria só que os focos são outros eu tô agora num no processo pessoal meu de, de luta pessoal, então é uma é um processo que eu não posso me dar me dar o luxo de, ah. de de lutar atuar, é, em, atuar é, em militância social ou militância política porque é uma opção que eu fiz de de me recolher apesar de eu acompanho o movimento eu acompanho a ong dele através de amigos através de... É, da publicidade em geral, né, da propaganda, mas eu não eu não posso participar agora como pessoa, não posso me dedicar por esses motivos, assim como os outros integrantes do movimento, né, que que estão todo mundo tá com projeto pessoal, foi uma é um ano que não tem como desviar disso, todos nós, então é, estamos naquela recessão. Eu acho que o rumo que eles estão tomando É, dessa ONG Existem dois caminhos para o movimento Ou nós é, podemos fazer a, a, a fusão junto com a ONG né, Todos os membros migrarem Ou o um rumo que nós já havíamos conversado Durante esse ano Que é agir para outro lado Puxar para um lado mais o acadêmico Ou um lado mais de enfoque de, de eventos Tentar fazer uma promoção de eventos De conscientização tentar puxar, Fazer uma dobradinha com, próprio, com a própria ONG é, Visibilidade É mais é. ou menos isso. Aí eu pego o telefone e ligo para Pamela, a Pamela fala, Pamela eu tô com um telefone estranho aqui, de um tal de Fórum Paulista tá? Ela virou falando não, não, não, não, agora é comigo. E o que, que é então? Que é contigo? O que, que é esse Fórum Paulista LGBT? Bom, Fórum não, Paulista. LGBT, é tá Isso, certo, LGBT. Tá certo. Já aprendeu? Eu tô aprendendo. O Fórum Paulista Ele é a instância é, estadual que tenta juntar todas as ONGs e movimentos sociais do estado de São Paulo. Né? Ele, ou ele vem atuando. De várias maneiras, organização de paradas, é, capacitação, inclusive, quando a ONG foi ser criada aqui, a gente fez um curso de capacitação, é, capacitação inclusive a Simone participou, uhum. que é do Fórum Paulista, que é o Projeto Jornadas. Então, ela é uma instância que vem agregar todas as ONGs para todas lutarem juntos, porque quem está no interior, geralmente, tem mais dificuldade de acesso às informações. Né? E agora, dia 6 de dezembro, foi feita a eleição da nova comissão executiva, que são eleitos quatro pessoas, para executar o que o Fórum delibera. Né? Hoje a comissão executiva... Então teve uma conferência estadual, por exemplo? Já e não, não chega a ser uma conferência estadual, ele é uma reunião, o Fórum Paulista ele se reúne mensalmente. Hum. Então todo mês tem a reunião do Fórum Paulista, vai todas as ONGs do Estado... E quando, o que é isso? O que significa que todo o Estado tem uma representação, está bem maioria, representado? A maioria, 80% do Estado hoje tem representação desse, dentro deste Fórum. Tá. Né? Então Então gente... vocês são otimamente articulado, porque a área de cultura e de coisas não tem isso, não tem A gente isso. faz o possível, né? É. A gente tenta. Aí hoje a comissão executiva formada por quatro pessoas, ele tem uma equidade de gênero, 50% feminino, 50% masculino, e ela vem com uma proposta de renovar, né? Eu faço parte da comissão executiva, sou militante aqui de São Carlos, tenho 20 anos. Carla Machado, que é de São Paulo, uma representante. A Carla é ótima. É, das mulheres transexuais de São Paulo. Hum. Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, você falou assim, não, porque aí a gente divide masculino e feminino, como é que funciona isso? Ó, a identidade de gênero é diferente de orientação ah. sexual. Tudo isso, eu não entendi. Bom, orientação sexual o que é? É homossexual, heterossexual hum. e bissexual. A, orient... a identidade de gênero é masculino e feminino. Hoje se discute de um terceiro gênero, que seria hum. o gênero travesti, é, né, que ele, ele ficaria no, no meio, hum. que é a pessoa que ela transita entre os dois gêneros. Tá. Então, assim, ela tem pessoas que é, por exemplo, o exemplo da Carla, né, nasceu com genitárias masculinas. Já na Assembleia Legislativa Cara, de São ainda, Paulo, já é sei é. Sei, maravilhosa, maravilhosa, né. Muito bem articulada, sei quem é, sei quem é. Filho. Bom, mas E aí? Não, ela nasceu com uma genitária masculina, então ganhou o nome masculino. Mas ela é uma mulher como você mesmo viu. É. Então tem todo um processo de adequação. É lindíssima. Lindíssima, é lindíssima mesmo, né? É é, eu, Babo. Não sou você, né? Uma eu sou obrigada a falar é. que eu dei em cima da Carla machada. E não fui a única. Não mesmo. Bom, e aí? Carla, seu programa é pra ela é. Pois eu vou mandar pra ela A gravação tá. do programa Continuando Bom, então é, o que acontece Ela, hoje, ela tem uma, um corpo feminino né? Mas a identidade de gênero dela É feminina e depende dos documentos Ainda não tá. estarem uhum. adequados à é. identidade de gênero dela A, é, não só a identidade de gênero por causa do sexo, né, a alteração, mas a, a entrar também na questão da ideia, né? Tipo que ser gay, ser lésbica, transexual, não muda, é, é não é somente o sexo em si, tipo, o sexo quanto prazer e é. sexo quanto genitália, entra a questão de comportamento e entra a questão de ideia, porque muitas vezes por exemplo entrando em, abordando outro assunto né desculpa fugir um pouco do tema mas tem homens que fazem sexo com homens que são o que homens que em, em partes alguns são casados como a gente sabe né pra, e e tem sexo fazem sexo com outros homens Tem o um comportamento mas não tem a ideia de eu sou gay e muito menos é é tanto que eles se colocam como heterossexuais Isso. daí quando a gente trabalha com políticas públicas para essa área a gente é o famoso HSH H -S -H. <S -H, né Homens H -H, homens que, que fazem sexo, sexo Com homens, adulta, mas eles não são Necessariamente gays porque não, não se entendem Como tais, né Então é, é meio que desmistificar isso Porque essa questão, por exemplo, a Carla ela, ela se considera mulher, ela é mulher Porque ela não só tem a genitália Como ela não precisaria, mas ela tem a ideia Então uhum. eu tenho a ideia que eu sou mulher então e comportamento, né É, entra a questão do comportamento Não só comportamento, seria também a questão Dos, dos três jeitos, né, que seria o comportamento Em si, né, na, na definição vai, é, que a gente poderia fazer da própria, é, da própria é da própria Regina Fachini que é uma socióloga da área né Fachini. que trabalha Fachini, dela, <risos> que trabalha na área com na Unicamp né que é pesquisadora, pesquisadora da Unicamp que ela faz essa abordagem no no dossiê da saúde lésbica um documento feito é no Rio de Janeiro então tem essa questão também né que sobre a homossexualidade que aliás era para participar do programa também não consegui ah. localizá-la minha querida ah, estudou tá... comigo a Lena não, do movimento ah, é, do moleca lá. né moleque movimento lésbico de Campinas que aliás, eu acho que foram um dos primeiros né foi eu então, me lembro que a gente eu sou bem veinho a gente estava no que no em 86 começou não, logo na sequência ali começou <risos> é. a organização é, volta moleque se não me engano é época começa em 90. Isso. 91, Mas ano a... próximo disso Isso não... acho que é oficialização Porque começou o movimento é. mesmo A gente formou em 86, 87 A Lena também formou comigo E foi nessa época aí É, geralmente o movimento ele já vem antes atuando, né é. Aí depois que ele se institucionaliza, é, né é, normalmente. O movimento nasceu na década de 80, né A, a gente, mesmo. no, no ano já que começou A entrar na coisa do passado A gente começou o programa hoje Extremamente rural aqui, né? A gente começou falando <risos> da greve Da usina Tamor E aí botei uma musiquinha triste Quase chorei, etc e tal eu sou da zona rural e ainda me identifico como tal, né? apesar de, de muito tempo na, na zona urbana né? e é engraçado que assim, eu tive, eu tive toda a minha é, infância, adolescência dentro da, da chamada zona rural em pequenas cidades né? inclusive trabalhei recentemente o quê? na gestão do Dudu e Rincão, 2000 e pouco tal. e você vê que nas pequenas cidades e no, no meio rural essa questão é tranquila É engraçado isso, não parece, mas é tranquilo Ou seja, você sabe quem é quem desde o começo E é uma, e é uma questão do, do respeito muito grande uhum. Inclusive até, se você, por exemplo, vejo homossexuais Que eu vejo há 20 anos, por exemplo, que era da usina Que a gente foi amigo, etc e tal E aí você tem contato com essa pessoa Quer dizer, você sabe, enfim, é uma coisa tranquila É o passo que você pega a cidade, por exemplo, né Ainda mais a gente pegando São Carlos, que eu falei que tem É, fizeram o <risos> levantamento em 20 ou 25 mil estudantes universitários, numa cidade de 200 mil, quase 10%. 10%. Né? E a coisa é um pouco mais complicada. E aí, Eu vocês acho. concordam com isso? É complicado mesmo? Tem preconceito dentro da universidade também, né? Não, não, isso claro, é fato. A gente certeza. pode ver na universidade, não vou me lembrar o nome agora em São Paulo, Unibu. o caso da. É a Uniban, claro, o caso é. da minição. <risos> Então, Porque é um é? preconceito. O Nitalibã. O Então, bem. é um caso de preconceito também. Então, é. Né, mostra um pouco da falta de... Preparo, né? De preparo. É. Acho que, é evolu... como a gente tinha comentado, da evolução humana, né? Acho que a evolução da, da conscientização mesmo do que é direito, o que é legal e o que era. A questão da analogia né de, de escravidão de novo, né? O que que era legal e o que que é agora. Então, acho que, independente de casos local... recentes, que no ano na Poli, né? Que teve uma festa da Poli, onde foram dois homens Sexuais foram expulsos durante a festa, né? Ah, não é, é. Mas não deram uma abafada ah, no caso, direto. mas isso eu aconteceu nós... aqui, logo depois a história da história do né? Entendi. Então, quer dizer, a coisa de fato não é tranquila. Uh -huh. Não é muito não, tranquila, não, não. né? Você ia falar, assim, eu te cortei. Eu acho Fala. que assim, que no, nas cidades menores, como todo mundo se conhece, então você não tem um pré-conceito. Um conceito antes de conhecer, você já conhece a pessoa. Uh -huh. Acho que isso influencia um pouquinho nessa questão de você aceitar melhor. Porque o preconceito. Ele é, como o professor diz, é um conceito antes de você conhecer. Você olha, você cria uma imagem da pessoa, mas você não conhece o dia a dia, você não sabe o que ela faz, você imagina um milhão de absurdos pra ela ter uma orientação sexual diferente da sua. Então, acho que as cidades pequenas, realmente, é mais fácil, pelo que eu vejo, né? Cidades do interior de Minas, principalmente... São super tranquilos, porque a pessoa já te conhece. Então ela não tem um preconceito. Ela tem um conceito formado porque ela te conhece. Eu me lembro o primeiro baile que a gente fez, que tem dia primeiro do... Dia 2 é de, Não, dia 1º é dia de todos os santos. E a gente fez a primeira festa, inclusive pela prefeitura lá, né? A primeira festa do dia de todas as santas, né? Que foi quando a gente trouxe e foi uma coisa extremamente tranquila, ou seja, e aliás foi uma festa que acabou virando, acho que agora depois nem sei se tem mais a festa, né? Que era uma festa organizada pelo pela comunidade gay da cidade que era super tranquilo, não, não a gente não chegava nem pensar muito se era essa, enfim, e, e parece que há uma dificuldade quando eu volto, eu estava comentando com com a Simone aí no primeiro tempo da questão quando eu vejo uma parada gay em São Carlos, sinceramente eu eu me eu me assustei É. Eu me assustei pela pela forma como aconteceu, né? De da presença Acho maciça, como coisa que é, foi um trabalho muito bem feito, né? Na verdade, hum. ele começou desde o movimento em 2007. A gente vem preparando a cidade, vem com várias ações dentro da prefeitura, da Câmara ativ. Então a gente vem trabalhando para que isso aconteça. Um dos fatores que ajudou a parada a ter uma aceitação do público etro tão grande foi a Semana da Diversidade, que a gente realizou. Foi um tempo antes. Foi na semana, pro ah, ela, se errou com a parada. Chegou com parada. Ah, então a gente fez uma série de é, de programações culturais e políticas para atingir vários tipos de público. Então todo final de evento, vinha alguém falar assim: "Nossa, eu vim aqui pensando uma coisa, Mas eu tô saindo vendo que é outro e eu vou estar na parada domingo com a minha família. Que é algo que realmente nos assustou. que tinha de crianças, né, de pessoas de idade participando da parada. Não foi só o público homossexual. Até que a gente brinca que a parada foi mais heterossexual do que o outro. O que eu acho mais gostoso da parada é isso. Exato, essa a interação, né? Eu tô assustado, é isso mesmo? 18, 57? Caraca. Caraca, oxa Então a gente tem que começar a partir por, por Finalmente né? <risos> é... Bom, então já que é finalmente Eu quero agradecer Agora eu levei um susto Eu olhei para lá, <risos> vieram 18 e 57 Quero agradecer, enfim E eu vou fazer uma provocativa Pra vocês duas saírem como provocativa daqui. Vocês falam que no jesuíno vocês tinham um programa de rádio, né? Sim. Por que que não tem um programa de rádio na Universidade Federal de São Carlos? Quem não sabe? Podemos pensar, E trabalhar <risos> especificamente esse tema, enfim. Como esse é ano que? é um ano um pouco complicado, é? né? Tá, tá com... O próximo ano já falou... Mas tá, tá saindo propósito. Mas proposta, a gente aí ah, O ano tá acabando também, né? Então aproveitar essas férias, aproveitar... Aí você vai conhecer lá o, o espaço, alongue, isso, né? Que é no Cruzeiro hum. do Sul, né? É isso? Isso, isso. E então você vai conhecer a ONG e de repente junto com a ONG você escreve aí talvez um programa diferente. É, é, vamos analisar é. a possibilidade, é, né? Porque eu me lembro do primeiro jornal que São Paulo, que é um, um jornal que eu conheci pelo menos, que eu conheci primeiro que eu conheci não que vou o primeiro jornal. Uhum. Era de era uhum. de de de, de 78, o aí, Lampião 79, da Esquina 77, 77, é. 77, então eu acho que, acho que tá na hora, didata, hein? é. é nossa. Eu acho que tá na hora de começar, então, fazer. Tá aí uma provocativa, então. Mas enfim, se eu continuar. fechar a rádio. Ok, Coisa parada, não. não. Não tem mais. Agora tem voto, ele sabe é, que tem é, voto. 20 né? mil, né? Mas diga lá. Não, eu quero agradecer o seu convite, é, pelo Rodrigo também, né? Que, que deu a chamada, já achei que era uma piadinha dele. É. Agradecer a Pâmela que fazia tempo que eu não via, a todo mundo que escutou. E amanhã o programa está no www.paracatozoom.com.br Aí você pode fazer download, usar, enfim... Eu só realmente agradecer o convite, né? Pedir desculpa pelo atraso. Não, eu, mas, extremamente eu entendido. Eu não vou falar o, comento, o que aconteceu para não, não provocar, não tem né? <risos> não tem tempo. Mas digamos que o motorista não passou, né? Ah, o motorista não passou, ia Mas enfim, 2h30. Bom, é, só fazer, só deixar um convite a todos, a participar da ONG, conhecer nosso trabalho, a gente tem uma reunião temática todo início, é, todo final de mês, para atender o público. É, discutir temas mais variados com o público, então tá aberta para todos. Depois eu vou estar passando para você o calendário para estar divulgando aqui e deixar os contatos da ONG, né? Legal, o... www. É, eu tinha falado errado aquela hora, é ww.visibilidadelgbt.org, não tem br. Ah, não tem ponto. Isso, o endereço é rua República do Líbano 176, no Cruzeiro do Sul. E o telefone é 9735-0629. E amanhã, então, você entra no site do Paracatuzum, ouve o programa e anota tudo isso no papelzinho. Porque já estourou o tempo, a Fabi está me olhando com uma cara de brava, né? <risos> que já venceu. E a gente volta, então, semana que vem. Volto a repetir hoje esse programa falando de LGBT e, ao mesmo tempo, dos trabalhadores que fizeram a greve da usina Tamuio. E muita saudade, um beijo no coração de todos vocês. Estejam onde vocês estiverem. E até quarta-feira que vem. Gravado. Beijo. Para zoom. para zoom. para zoom. para zoom. para